за білого відпустили, повернувши йому частину вилучених матеріалів. Хоча в той час, коли пишуться ці рядки, порушена у вересні 2010 року справа за фактом підготовки до розголошення інформації, що містить державну таємницю, досі не закрита. І новітні чекісти при бажанні можуть до неї повернутися. Тож іще одна українська революція, цього разу маленька архівна, увійде в історію як незавершена. Хоча те, що відбулося у 2008-2010, не зникло безслідно. За ці роки з'явилося багато книг, написаних на основі матеріалів архіву. Зрештою, вони з'являються й досі, адже цей процес неможливо зупинити в один момент. Українці побачили, які унікальні документи зберігають архіви КГБ. У них пробудився великий інтерес до минулого, який не вгамувати жодними заборонами чи обмеженнями. Експерти Міжнародної Ради Архівів, котрі займалися архівами комуністичних спецслужб, твердять, шлях, яким репресивний режим припинив існування, визначає значною мірою майбутнє його архівів. Те, що робиться сьогодні в Україні з архівами, додаткове свідчення того, що репресивний режим не припинив остаточно свого існування після падіння СРСР і зараз намагається взяти реванш. Спроби теперішньої влади приховати злочини радянської системи безпосередньо пов'язані з її намаганням використовувати всьогоденні ганебні практики тоталітарного минулого. Проте минулі трагедії повторюються в сучасності лише як фарс. Влада, яка намагається відновити в країні радянську дійсність, приречена. Завдяки архівам комуністичних спецслужб в Україні та світі